قال الشيخ الشارح ابن قاسم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الداغين وشرط المرتلعين إن لم يكن محرما أهلية النكاح بنفسه وحينئذ فتصح رجعات السكراني لا رجعة المرتدي ولا رجعة الصبي والمجنون لأن كل منهم bukan ahli lin nikahi binafsihi hmm. Aa, kita masih dalam cara bab bercerakan rajah ah Aa, pasal pada menyatakan hukum-hukum rajah hukum kelik raj ah, baik ha kata-kata kata kelik baik nah setelah berlaku bercerai Ha, berlaku bercerai Ada terkadang Kelib baik ha, Itulah roja'ah ha, Ataupun roja'ah ha, Dia kata di sini Dan bermula syarat Al-murtaji'i ha, Syarat bagi murtaji'i mananya seorang suami lah Seorang lelaki Bila dia cerak Isteri dia Kemudian dia nak ambil dia jadi isteri dia kembali atau murtadiah dan bermula syarat murtadiah kata asy'ah ayalladhi huwa ahaadu arkanis salah satu salah satu daripada rukun barukun rojaah yang tiga iaitu murtadiah. Syarat dianya Tapi dengan kait selik kait telah tu <tut> Ilam yakum muhriman Jika bukanlah dia Murtajik tu dia Yang di dalam ikhra ha, Syarat tu <tut> Ahliyatun nikah bi nafsihi. Syarat tu Keadaan dia ahli nikah Dengan sedirinya ha, Syarat nak belah tu tak kalah syarat tu orang murtajik tu dia adalah keadaan ahli bagi nikah Wahina izin Dan ketika itu Ayhina iz Syurita fihi ahliyatun nikah Haa nah, adalah tafsir rahasia tu kena baca dengan, dengan P.E Wahina izin Ayhina iz syuriyat wa bihi aliyatu nikah binafsih ta kala syara orang si lelaki hendak boleh rujuk tu kena ke nikah dengan sendiri dengan itu fata sih rujatu as-sakran maka sah ulil rujuk orang yang mabuk mm orang dan laki yang mabuk Bila dia berlaku bercerai Ha, juga manakala dia rojak pun sah. Ah, ha, rojak dia sah. Hmm, tapi apabila etlak yang mabuk di sini kena tangguh mabuk yang sengaja, yang sengaja buat dia mabuk tu. Oh, de, kata al-mutaddi li annahul muradu 'indal itlaqi. Apabila Kata yang mabuk Kena tangguh di atas mabuk Ia sengaja beri mabuk Sengaja binu arah Ia mabuk Sengaja makan sesuatu yang buat ia mabuk ha, Tangguh tu. Kalau balik cera pun jatuh Juga raja pun jadi. Li anahu al-mural Andal-itlaq Wahua ahlul niqah binafsi Dengan tu Kata sihu raja'atuhu la oh ni tidak boleh la manallatasihu tidak ni tidak sah rajatul murtaddi rajya oh, so, orang yang murtad seorang so, yang tanggal agama Islam ha, bahasa kampung kita panggil orang yang jatuh agamalah cakap-cakap orang-orang orang yang jatuh agama ah uh, hak ni tidak sah wei dia nak rujuk semasa dia dalam murtad sebab dia bila murtad dia jadi tanggal dia dengan isteri. Nah, lepas tu dia dalam keadaan dia duduk murtad dia tak kembali kepada Islam nak rujuk isteri dia ketika tu tak boleh wei. Ah, dah nyoh. Ah, dia ha, kan rujuk pun tak jadi, tak sah. Uh, sebab apa? Ha, sebab dia ni bukan ahli nikah ke panggil. Ha, ni lah dia telah asyik kata Uh, la raj'atul murtadi aifa la tasihhu raj'atuhu li'annahu laisa ahla linikah binafsih illa yasihhu nikahul murtadi kana tasah berkahwin orang murtad orang Islam tanggal agama ha, ah apa tengok sebab hukum dia pula kalau pemerintah Islam di atas pemerintah kena ambil orang murtad tu suruh tekan suruh dia kembali kepada Islam balik Ha, Piknik pemerintah lah, ha, pemerintah kena tegem, kena mengucap dua kalimah syahadah klik. Kata saya juga, asarok ha, bunuh. Ha, ya tengok. Nah, itu jaduk ya, di pemerintah. Ok biasa tak boleh Abd ha, dan, ولا رجعة to dan juga tidak sah raja oleh kanak-kanak desaunya ha kan cara dia katakanlah berlaku dia berlaku pencerai tu dia ada saja buat rupa masalah wal majnun ni dan tidak sah rajah oleh yang gila ha, sebab apa tu orang murtad kanak-kanak dan yang gila tiga-tiga tu tak sah we eh, rajah li minhum dan bahawa tiap-tiap daripada mereka itu mereka itu klik pada tiga tuah sia minhum ay minal murtaddi was-sabiyyi wal-majnuni ah mereka tiga tu tiap-tiap itu laisa ahlal linikahi min nafsihi bukan lah ia ia minhum bukan ahli bagi nikah dengan sendirinya mana kalau dia nak menikah nak akak nikah dia sembila nak terima nikah tak leh masa dia ada keadaan gila itu begitu jugak nyakan anak ana dia walid dia terima begitulah orang murtad tak leh bi khila bisafihi abdi bersalahan orang safih aa dan sahaya orang safih ni, dia tengoklah safih tu ada kalau safih mu Orang tu ada harta tapi dia belanja bazir ke orang mu. Ha, dia panggil safih. Dan sebab lagi safih mu banyak hutang pada harta yang dimiliki. Dia milik harta sekian-sekian tapi kalau kira hutang banyak hutang pada harta yang dimiliki. Dia panggil sapih Asal sapih-sapih ni mana orang bodoh ha, Sapih-sapih ni Orang kuri akar ha, Seperti panggil eh, Seperti tengok ha, Mulah harta-harta tapi dia meretoh tak pandang ha, Dia panggil salah sapih ha, Maka orang ni walaupun dalam keadaan dia tu sapih Tapi bak berlaku je berkira isteri Jadi ha, Dalam keadaan berkira anak kulit baik Oh tu tak ada apa abi ila fisafihi bersalah orang safih Salah tak orang Kalau seerti orang juga safih boleh kata orang yang apa yang bangkrut ah harta dia banyak kerana dia bazih bi harta dia ah jembih harta dia Atau ataupun dia tasaruh tak kenonya joli kok mana jadi ka uta banyak pada harta ah dia panggil safih Muplis Ha, safih Mubazir ha, Kalau orang itu Dia bercerah Jadi Kelih baik pun jadi Walabdi sahya ha, Walau pertubuh dia itu sahya Harta orang Tapi dia bercerah Jadi Juga dia kelih baik pun jadi ha, nah, Tak suka dengan kanak-kanak Dia -kanak. ya, gila Jadi apa bikinlah Faraj'atuhuma Tada Sahihatun Maka Bermula rajak keduanya, kelik baik kedua sapi Abdi aka isteri yang dicerai tu sah ya rajak dia sah. Sah san itu min ghairi idnil waliy was sayyidi daripada ketiada izin oleh wali. Kalau masalah sapi tak ada tentu di atas minta izin ngapa dia eh. Haa, dia nak minta, nak apa, nak kelihatan baik dengan isteri. Tak. Wasayidi. Hanasubah dengan atuk mulu. Mungkin dia sahaya. Ya, datuk dia ada atuk dia. Tua dia tu. Ha, Tua bagi sahaya tu. Tiba-tiba sahaya cerak isteri. Dia rasa nak kelihatan ke isteri dia. Tak ada kena minta izin dengan atuk mulu dia. Mau nak ambil kelihatan eh. isteri yang mbak. Kena minta izin dengan atuk mulu. Da. Itu makna kata sahihatun. Min ghairi izni al-waliyyi wa sayyidi Wa in tawaqafat tida'u nikahihima Tawaqafat ala izni waliyyi wa sayyidi Dan jika terhenti oleh permulaan nikah Keduanya Nya safi wal abdi Ada pun kalau balik mula nak menikah itu tu terhenti di atas Tawaqafat ala terhati atas izin wali ha, kena minta izin wali ha, sahabat dia masalah daripada orang yang bodoh ha, satu kali wali dia izin boleh wali tak izin tak boleh itu masalah nak berkahwin tapi masalah dia percaraan nak ambil klik ini tak terhati dan jika terhati oleh permulaan kahwin itu di atas izin tuk ngulu saya dia nak bini dia kena minta izin dengan ngulu dia Tuk mulia izin boleh, tetapi ha, ada pun masalah kelek baik, tak ada terhati begitu. Ha, nah, habis tu haknya masalah tu kelek kepada humi mata semula. Ha, tu hak syarah, kelek ke mata semula. <tuh> mata tadi dia kata wahidah, walakum rautahu wahidah tan awisna balahu muraja'atuha ma lam tan apabila bercerai oleh seorang akan isterinya satu atau bercerai dua nasbah orang medekah hukum kata boleh lagi dia tu balik baik nah, selama nah, tidak habis endahnya kemudian kalau cirah habis dah kalau habis edahnya fa ining ya safa in in qada nah bila kita nak wasa tak boleh baca gitu dah lah lalu tu puasa dibarbihkan nun in bunyi fa inin fa asalnya fa in in qada asal dia ah bila wasa tu kita barihkan nun in Ah wasa dengar Ain hamzah wasallalah baca bunyi fa ini qada iddatuha maka jika ah padia maka jika selesai uliddahnya apa nyai ar rajiyyati ha nah ataupun boleh tafsir zaujatihir Maka jika selesai oleh edah Kita panggil habis ataupun lepah Banyak itu dia panggil lepah Maka jika habis oleh edah Ataupun jika lepah oleh edahnya Nyau ayir raj'iyati Perempuan atau isteri yang dicerai satu atau dua tu habis dan lepah dah edah Cukup tiga kali suci Haa Takdaknya lapar ojok Kita panggil tak takdaknya kelip baik Dalam masa edah Hingga habih edah Kalau bulat hingga lepas iga bulat Katalah asliahnya <tuh> ai bi wadu'in hamlin Ini kalau masalah mengandung Dia cerah isteri dia tu Isteri sedang mengandung Nah apa tu lepas edahlah Dia kita ada rajong Hingga siapa isteri dia tu beranak ha, Dia beranak lepas edah enak beranak ha, Dia betul-betul ai Ay bi wadu'in hamlin ha, Dengan melahirkan kandungan dengan melahirkan anak-anak ini Iaitu dengan beranak uh, Itu wadu'i hamlin uh, Ataupun dengan Segala puruk Itu uh, yang kata masalah Cerah isteri sedang uh, Isteri itu masih lagi Mempunyai hei uh, Apabila dia cerah, dah ada suci Lepas pada tu Lama mari hei, uh, sekali suci pada hei ha, suci Masuk suci yang keluar Dalam suci ini mari hei yang keluar Lepas dia ha, suci yang keluar Lepas tu Habis hei yang keluar masuk suci yang ketiga Berapa mari hei yang ketiga Lepas cukup tiga kali suci Akrak tiga kuruk ha, Masa kita saya punya kata Tiga kuruk Lepas dah tiga kuruk ashurin atau Ataupun Uh, tiga bulan ha, na, Ataupun beberapa bulan Masalah berapa Habis hidah Umar lima puluh lebih Juga Hidah habis dah Itu ha, kena lepas tiga bulan Tiga bulan lepas hidah Jika selesai Jika lepas Jika habis Hidahnya uh, Dengan salah satu tadi lahu nikahuh Nas jaya halal baginya Aizaw jihad Halal bagi si suaminya tu Uleh Halal uleh nikahnya Dengan akak Biak din Jadi Dengan akak yang baru Nak rajak tak boleh dah Bila lepas dah Tak boleh nak rajak Haa ni dia kata Dia lepas dah tak boleh nak klik baik Bukan makna kata tak boleh ambil klik Bukan Haa Makna tak boleh nak nak apa dia Nak klik baik ni Secara lapar Rajak tu kita boleh dah sebab dia masa hak kita nak klik dengan cara rojok tu habis dah edah. Ah ha, lepas tu kalau nak juga halal baginya ulil kawin, nak ya kena menikah semula. Ah ha, tu. Halal baginya ul nikah hu habi aqdin jadi dengan akad yang baru. Akad yang baru bermakna kata kena Ha, tak wali semula ha, Wali kena wakil ataupun wali kena akak nikah semula ha, Balik si suami tadi terima nikah Dengan adanya isi kawinnya, Dengan ada saksi Halah tu tu akden jadi Dia klik pada sebuah Kebangun nikah lah. Ha, tu lah Haa Itu nak cara lapar rajak tak boleh Sebab edah dia lepas Dia boleh rajak dalam masa edah je Haa gitu Hmm <coughs> watakun ma'ahu dan jadilah ia ia raj'iyah apabila orang pain kelik baik jugalah tapi kelik baik secara akad nikah semula ha, bukan akad kelik baik dengan cara lafaz rujuk daklah hmm, cuma istilah kita orang Melayu ni bila sebut atau kelik baik tu dia lek yang kelik baik dalam masa iddah tu dia pain kelik baik kelik baik tu ha nah Apabila akak nikah dia panggil dia untuk nikah semula, iaitu nikah semula. Harga nak no nikah semula, dia cerai. Perceraian dia tak ada klik baik dah. Ha, dalam masa iddah. Ha lama, ha, nah jodoh dia ada lagi laginya berkahwin klik semula. Ha Biak din, din, tu panggil bi'aqdin jadi dia itu. Pas tu apabila dia klik mari, adakah apa dia bilangnya tolak tu ke lagu mana? Dia cerai dah sekali dah. Lepas tu lepas Klik baik semula dengan jalan nikah baru. Kira lagu mana tu? Wa Dan adalah ia ia al-raj'iyah. Ha, perempuan yang raj'iyah dia panggil. Ma'ahu serta nyok. Ha serta. Zaw. Ma'ahu ma'azaw jihad. Ba'dal aqdi ayil aqdi ljadi. Kama dia pada akad yang baru itu takunu 'ala ma baqiyah tu khaba takun adalah ia raj'iyah atau barang yang masih tinggal ia barang gaboh barang minat balaqi daripada cerai itu Apa nak aya kalau dia kira ada satu kemudian tak ada tak ada kelik baik dalam iddah sampai lepas iddah tapi lepas iddah pun temuan dia ada lagi dua ni jodoh dia ada dia berkahwin klik semula Ah ha, klik semula dengan keadaan masih lagi dua tolak ada. Ah ha, hak tolak lepas dah kira satu. Walau sungai lama mana pun kira dah satu. So, bila klik baik waktu berarti ada lagi dua kali tolak. Ah. Cuma ana alama baqiyya min at Tak kira tu sawa'un bila wasai kena bunyi lawa unik. Ah ha, jangan bunyi kita. Tak boleh sawa' uttasalat tak boleh. Sawa un itt salat pun tak raga gitu. Hanta baca dengan wasal bunyi sawa un itt salat bi zaujin wa Samo saja berhubung io, io rajiah dengan suami yang lainnya. Mana lah ana? Bola misal te zaid tu dia bercerai dengan si Fatimah tu. Cerai sekali baru lepas tu faedah tak ada kelebay. Ah di celah-celah tu berapa lepas aid si Fatimah buka isteri zaid kawin lain ah ha, kawin dengan suami lainlah kata. Aduh dengan suami lain. Tadikannya cerai dengan suami hak hak yang kedua. Apabila cerai lepas idah dengan suami yang kedua, nya kelik ngagai semula. Ah ha, ya ada lagu Kadang-kadang mun bini suku ni pun um, ah suami suku, dipakat duk suku. Tadi ada ko mano mun cerai, hak mun kelik kelik semula. Ah ada lagu tu beda. Ah nak kira laguan apa nama ni bilangnya tolak bilangnya tolak tak ada dua situ kira dua kali dia bagi ha tu makna kata sawa unit ta salat bi sama ada berhubung ia raj'iyah dengan suami yang lainnya amla um, atau tidak kali biasa kira dua kali dah ha lepas dah kira kali yang kedua tu putus dah lepas dah ha buka isteri ke perkahwinan ha duduk dia mari kira nak hak tu lepas atasnya klik dengan suami dulu arga panggil milik satu tolak. Ha tu dia. Kalau kita sekali lagi panggil habis tiga dengan dulu. Ha tengok deh. Hmm tu makna ay sawaa'a sawaa'un usawa'un ittasaalat bi zaujin ghairi amla. Ai amlam tattasil bi zaujin Sebab apa? Li zaujal akhara kata syiah. Kerana suami yang lain itu tidak meruntuh ia akan tolak. Khablas tiba i ada sebelum daripada mesum penuh bilangannya bilangnya tolak. Ada. Jadi uh, si si kita kata si isteri dia tu bila dia bercerai dua kali dah lepas itu dah jauh kawin lain. Haa, dengan kawin lain dengan suami lain tu tidak kata suami tu tu merutuhkan bilangnya tolak dia dak nah tu dia tak orang panggil tak merutuhkan tolak dak jadi orang panggil dengan dua situ apabila dia apabila dia kahwin semula dengan suami hak-hak dulu balik dengan keadaan satu tolak mula kirah lagi habis ah sebab sebab suami yang lain tidak layak di mutallaqa qabla istibai adadihi ada di solah liann a'udaha kerana bahawa sok kembali nya ah kembali nya azaujah tu gairu mutawaqqifin alaihi tidak terhati ia atasnya pawujuduhu wa adamuhu sawa'un ah kerana kembali nya kepada suamiya dulu dah gairu mutawaqqifin alai tidak terhati ia atasnya atas zaujil akhar Ya, tak serupa dengan dab cerai tiga bila bercerai tiga dia nak klik baik tak boleh bukan bain kubra si zaid dengan si fatimah apabila bercerai tiga kali dah ha. sama ada dalam iddah lepas iddah dia tak boleh nak klik dari waktu ha. terhati di atas ibu kah isteri suami lain bila suami lain duduk dengan suami lain apa ha. tu kalau terkedil suami lain tu cerai lepas iddah Ha, baru boleh klik. Ada puhak cerai satu dua ni. Kalau ia nak klik dua tu. Tak ada terhati atas kena suami lain dulu. Dah. Ia nak rajang. Boleh. Ha, ia tak saya rajang sampai lepas dah. Nak akal nikah semula. Boleh. Tak ada terhati kata bekas isteri kena kahwin lain. Dah. Ha, oleh itu. apabila dia uh, apabila dia, dia suami lain pun. Bila pergi cerai dengan suami lain. Klik dengan suami dulu. Dia bilangnya sepuluh dulu. Jika dua kali dah habis dua dasar ha, dia. ada setengah mazhab kata mazhab Hanafi mazhab. dia kata apabila orang tu cerah dua kali dah Boleh lepas dah isteri dia pergi suami lain anak ha, suami lain bila misalnya punya percerahan dengan suami lain lepas dah klik dengan suami dulu kata kata dalam mazhab Hanafi dia kata milik tiga tolak semula ya ha, kira gitu nah, milik tiga tolak semula Hak ciga dua kali dah tak bila, sabak pak sabak jaya yeah, suami dengan suami hak agun ni seolah-olah tu meruntuh kan bilangnya Allah dulu. Ah, jadi tu, sini dah. Inilahnya lian Zaujil Aqaroh lihat mutlakah Qablas tifah i ada di ada di talak lian Audaha karena kembali zaujah ghairu mutawafin alaihi ala Zaujil Aqaroh. Karena yang nak klik dua tu tak ada terhadnya atas suami lain kalau gitu pawujuduhu wa adamuhu maka adanya azzal akhir wa adamih wa adamuhu dan ketiadaan itu sawak ung um suko ya bikila bima idza bersalah apo bila berhubung nyonya zaujah bizaujil akhari dengan suami lain ba'da istifa'i adadit talaqi lepas daripada sempurna bilanya tolak dah kalau cerai tiga, tiga kali Haa Pabila berceraih tiga kali Dua tu Ba'in kubrak Pabila l Dia suami dengan suami lain Duk dengan suami lain Suami lain Ceraih Haa Tu Ba'innahu Yahdimuhu Maka bahawasanya Az-Zawjil Akhar Yahdimuhu Meruntuh Ia akanya Akatolaqa akhir Wa ta'udu lahu Da'kum Ia Zawjah lahu Haa Kembali bagi Zawhak dulu Haa no? Bima yamlikuhu minatolaki Ah, Kembali dengan barang yang milik Iyakannya daripada tolak Mana klik Haa Tiga semula Kazaw jatil jadidati Seperti isteri baru lah Haa Sini Nah Hanya budak berlaku tu Ada orang dia biasa cerah dua kali dah Cerah dua kali saat ni tu Pahal pada tu Isteri dia berpahal dari uh, Belaki lain lah Duk dengan lelaki lain tu Eh, ngegi percera pulak Apabila percera pulak tu Ngegi kelip dengan tu lelaki dulu Haa Paduk dengan tu lelaki dulu Kok mano percera pulak dah Haa Bila percera pulak tu Kok anak Eh, nak kelip semula Hasil nah, ni soalan eh. Boleh ke tak Nak kelip Haa Ada orang kata tak apa Mereka kata Leh, sahabat percera tiga dah Tiga hak mana Nung hak dulu nung dua nu Belum pada dia berlaki lain Dia dah dua kali Ha apa beda dia bercerai dengan laki hak baru ni dia boleh klik dia kira tambah tahun maknanya hipung hak dulu ni hak dulu dua dah ni kira ada solah bila bercerai sekali ni jadi tiga dengan hak dulu nu. Ha ni maksud sini dah ni? Ha tapi ada juga mazhab an kata tak apa kerana, dia, kerana apa dia celah-celah tu dia berlakilan Ha hak dua dulu tak kira dah Ha dia klik dengan suami baru tu klik dengan keadaan milik tiga tolak semula Ha itu mazhab an Nah. Eh? Hmm. <coughs> mana kata wa ta'udhu lahu mimma yamliku hu min at-talaq ah, inilah pada kitab katanya apa ini qadot iddatuha halalahu nikahuha bi aqdin jadidin wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ah, ba'dal aqdi takunu 'ala ma baqiya talaqi Sawa unita salat Biza ujin Ghairihi Amlah Adapun kalau cerah tiga Fa in talataha Zawjuha salasan Maka jika cerai Akadio Akadza ujah Uleh Zawjuha Uleh suaminya Cerah salasan Ay salasa dalu qatin kira tiga kali ha, ah kira tiganya tubik dua pula tu ada kala kira tiga serentak ada kala kira tiga dengan betul ha, sekali sekali sekali ah ha, cerah sekali tak kedekan kelik baik ha, ada dua lagi ah ha, cerah pula dah ha, kali yang kedua ada satu lagi kelik baik cyaga pula kali yang tiga ha. in kubra tu tak dak kilahlah ha. pasal sekaligus. Ha. Sekaligus. Ha. itu ada pun bahasa sekaligus serentak nah betulnya hatta serentak selalu dak aku talak ke di kau tiga tolak ha ni gitu selalu dak apa nak kata ha. jumhur kata ya jatuh tiga ba in Ah ha, baik kaligitu apa bila cerai akannya oleh suaminya salah satu. Inka najurang jika adalah ia ia zaujuhatu orang mendeko. Karena mendeko dia milik tiga talak. Bila dia cerai tiga, bila awal kotayni atau pada salah Jika cerai akanya oleh suaminya dua kali cerai, inka najabdan jika adalah ia ya zaujuhal tu dia jadi sah ya dia milik dua tolak saja apabila diceraikan isteri dia dua dua cecik dua, dua kali cerai maka habislah jadi bab inilah jika suami tu abdan tak kira qabla dukhuli au ba'dahu sama ada sebelum dukhul nikah akad nikah terima nikah tak ada setubuh apa bercerai atau atau baddahu atau selepasnya selepas zuhur tak ada kira situ cuma berbeza bebeza antara qoblat zuhur dengan baddah zuhur tu kalau tak ada zuhur apa orang panggil apabila cerai jadi bain selalu dah ah apabila ba'is dah dan pula dia tak ada iddah ah boleh dia bersuami lain dengan tak ada tunggu iddah kalau nikah saja tak ada duduk tak ada tubuh pun Ah ha, tu bezanya ada pehobat dan duqwa tu dia kena iddah. Ah ha, lain situ sikit. Dari segi kata jadi ba'in serupa ya. Nikah saja lepas tu cerai. Tiga. Atau pun nikah duduk menyegerai tiga ha, lah Cuma nak kata qabla dukhuli am ba'dahu. Hmm bila cerai tiga lam <tinyan> tahillalahu. Nas jaya ta'hallal baginyu Lam tahilla Boleh baca selagi Lam tahilli ha, tu. Lam tahillu tak boleh dengan keedah Lam tahilla Itu baca dengan harakatul khifah atau takfif baca dengan harakat ringan Dia boleh baca Lam tahilli ha, Baca dengan harakatul takhalus Ada pun lam tahillu tak boleh nas ta yata halalah ya ya zaujah tu lahu baginya bagi zauj bagi zaujiha bagi suami tak halalah ya illa malaikan ba'da wujud di khamsi syara'id bo ah sabit alibit itu satu baca kita fa in talaqaha zaujiha thalasan atu syarak tu maka jika permana jawab jawab tak ada nya kata Allah tak ta suci dia kena lam tahillahu nas ta tahallal ia baginya illa ba'da wuju di khamsi syara'it ah lah kata fa in talaqaha ah fa in talaqaha ah min ba'du ah, lam tahilla lahu Ha, hatta tangkihah zaujan Ghairahu Al-Quran lah kata Jikanya bercerai lagi lepas pada dua kali Cerahnya cerah pula Kali yang ketiga Tuhan kata Tak halalah ia Isteri yang dicerai kali yang ketiga itu Bagi suaminya itu Sehingga ia Isteri yang dicerai tiga itu Sehingga ia berkahwin Akan suami yang lain Hatta tangkihah zawjan ghayrahu atulakra kata tengok ha, dia bersuami dengan suami yang lain ah ha, tu dia hengo kilah ulama dah situ tu ah ha, tu dia hengo dia tu bersuami dengan suami lain kau tidak tak boleh ha ni ada-ada kata -ada, ada, ada cerai tiga dia jadi sesal padahal tiga tiga mutaika dah weh ha dah itu kah macam nak cerai tak ada fikir kira dah Cerah ha, tiga Lepas cerah tiga tu Haa Musim lah weh Musim pun cari hukum nak ibu leh Musim tu Dia tanya Dia Kata mun jatuh tiga Adakah jalan Haa tak ada jalan Jalan tu dah jalan jatuh tiga, jala tiga. Haa Pas Nak klik Tak boleh klik namun Hmm Kena isteri tu suami lain Haa Tengok tu dah dan mana kata lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'it. Malaikat kamu dia pada dapati 5 syarat. Ah ha, boleh 5 syarat ni bolehlah kelik baik. Ah ha, dengan isteri yang dicera ke 3 kali dah tu. Ah, ha, mano 5 syarat? Ah haduhuma ahaduhah. salah satu yang pertamonyo, yang pertama daripada khamsi syara'it inkidau iddatihha minhu syara' yatamo selesai iddahnya hanyuk al mutallaqah isteri jadi cerai tiga bain lah dia panggil ha nah ayat tamunya inkidau iddatihha minhu iaitu kena selesai iddahnya nyuk al mutallaqah Ha, salah sang, perempuan jadi cerah tiga itu, kena lepah edahnya, minhu a'il mutalliqi. Ha, mutalliqi kena ke suami lah. Ha, kena lepah edah daripada. Zaiq cerah dah isteri dia tu tiga kali cerah. Ha, ah nah, tiga kali dah. Haa? pastu yang nak kahwin klik dua isteri tak boleh sehingga isteri dia yang dicerai itu lepas iddah daripada dia. Ha tu maknanya uh, in qidau iddataha minhu al ha, kena isteri dia lepas daripada endah, apa lepas iddah daripada uh, si suami yang cerai itu. Wasani dan yang kedua tazwijuha bi ghairihi. Yang kedua Kena Mekahwin Akannya Mekahwin Akannya Akannya Siapa tu Akannya Al-Mutallaqah Salasan Isteri yang dicerah tiga tu Apabila dia lepas edah daripada Zaid Kita misal Zaid sana Nah Apabila dia lepas edah daripada Zaid Suami tadi Dia tu Mekahwin Akannya bighayrihi dengan yang lainnya lain pada al-mutalliq ah jap kawin dengan orang lain Atau istilah melayu duk panggil adak panggil apa cinom buta apa? tapi cinom buta rupo lagu lain sikit syarat dia kena kat kawin zak nitu sebagai tazwi jan sahihan sebagai kawin Yang sah supaya dengan kawin mula-mula itu Haa, Super kahwin yang mula-mula Sebagai kahwin yang sah Dengan ada apa ni? Ada walinya nah, Suami dia Dulu si Zaid Kemudian Zaid kira dia Tiga kali dah Dia kena lepas edah daripada Zaid Itu syarat pertama Bila lepas edah dengan si Zaid Dia berkahwin dengan seorang lelaki Si Khalid Misal kata ikut dia lah Misal apa dia nak kahwin dengan qalid tu sebagaimana tadzwi jan sahihanlah. Ha tu. Nah, sebagaimana kahwinnya sah. Hmm. Ah, tetapi apabila dia kahwin dengan qalid sebagai kahwinnya sah dengan wali dengan saksi pun cukup syarat, kahwin dia tu sah. Dua syarat. Wa <tikoh> dalithu syarat yang ketiganya duhuluhu biha. syarat yang ketiga duhul nyo stubuhnyo nyak ayil gairi iatu ya, persepae aka ha, stubuh unyo nyak al gairi suami yang lain macam satak khalik hat nilah biha dengan nyo ha, dengan apa tu dengan al mutallaqah tadi nah ah ha. bukan nikah timo nikah saja dak kena duduk dua tu sebagaimana suami isteri dukhul tubuhnya patu dia ada kait sikit lagi wa isabatuha apa lagi mai wa isabatuha nak tu mana tu ah hmm, ba tengok asiah kata gano qawluhu wasalithu duquluhu ila huwa mustadrak li anna al li anna al madara alal isabah ah jala wa hiya datu biddukul jadi begitu fa'at fuha alaihi litafsir apo wa wa ja'al al muhassy al aiy maa'a isabatiha aw wa'an nadrulillahi wa bil jumla bad dengan kesimpulannya fala yak biddukul mujarradu anil ayat kata muraknya lah kita kata sekapo ah tu apabila akad nikah dadah Ha, belaku persetubuhan nya tu kena kidu quluhu ayul wair biha ialah wa isabatuha tu atas tafsir bagi dukhulu biha lah mano oi oh, ya tengok syaratnya kira bi ayul ja hasyafatu ha jawak lah isabah dengan bahawa memasuk iya iya al wairu hasyafah tu aka hasyafah nya hasyafah sat <Sateng> kita pala zakar. Ah kena masuk oi. Kada dok layar kok luar tak jadi oi. Nah, kada mai pelari-pelari kok luar tak jadi. Ha cuba tengok. Tak jadi lana. No. Iyani kalonya cerak kita misal satu qalit tulada. Ah jap ya kawin tu qalit tak ada tubuh kali. Ah ha, dok keliling-keliling saja misal. Bahaya cerak. Ta lalilah jina kelik baik dengan bekas suami dulu. Ha, ha, ha ya tengok. Hmm ngawak akad nikah timo nikah saja keliling-keliling musim-musim juga Tak <laughs> jadi. Ha. Ha tengok-tengok ha. ha, sarang. Tu dia. Hmm. Nikah dah dua tu. Pas dia tubuh pun dua tu dah. Nikah saja, timo nikah saja. Dud saja, tidur saja gitu je. Ya. Ha, tak jadi, tak jadi. Ha ya tengok tarak anak terik sesal jadi awak mudah kira asan sikit tiga tak sikit tiga balik isteri pun ha, ha. Tidak, dia buat belah-belah ah belah, -belah. Ha. belah, -belah sungguh tak lepas weh musim beli. Ha, ha. ha, kan nak tak lepas tak lepas hang mulut tu awak belah-belah ha tak lepas tak lepas nak kelik nak kelik alih dah habis tiga dah ni ha, ah kena bersuami lain suami lain kena tukar suami lain ah ha, maksudnya istisabatu ha is bi ayyulija hasya fatahu Oh, Ao pas yang kala tak ada hasapah, ha sarak kira juga. Ha diboleh ngorang pasai kira Tak ada hasapah zakar, strek. Ha au oh, qadrahah ha, sarak kira. Qodanyo, qodah hmm, hasapah. Nah qodah hasapah. kalau tak ada hasapah, zakah pasal tak ada hasapah, strek pejari ni saat. Ha? kena kira qodanyo kodah hasapah. Tengok kato hukum nak jadi jelah mimmat tu inha daripada orang jadi potongkan nyok ke hasapa ah ha, dia tu kena kerat tinggal sekar tak ada hasapa ah ha, kena kena apa? kena masuk kodanya Allah deh ini kecak pai ini ni kenapa kena kecak main-main ko saya tak leh ni dia panggil cema neh rofas nyapu dia panggil rofas tak boleh ah ha, ni pergi bab makam belajar mengajar tak apa ah ha, saya tengok melionnya deh. Oh. Au qadraha mimma qattu'iha bi qubulil mar'ati. Ah kena kat kubul. Ah ha, tu dia. Kena masuk pada kubulnya. Paraklah. Kalau kau itu belakang boleh tak oi? La biduburiha Ah nyem nyuruk kat situ belakang tak boleh. Hmm, dia kena masuk situ depan. Ah tak tanya. Kalau menyurup itu belakang, cerah tak jadi Nak kulit baik tak boleh dengan suami dulu Eh, ha, ni lah ha, ni Ukur hak Tuhan dia kata gitu je Tu, balik kita kena beralah Nah hmm. Ha, tu syarat dia tu Labi duburiha Patu oh, syarat pulak dah Nak menyurup tu pun Bisyartil intisyari zakari. Syarat kena intisyat Tengok pergi ke apa? Intisar Intisar Dengan syarab kena intisar ha, Intisar ni apa? Benguh Kena kerah maulak lah Itu asal kapal Itu pahayang lah Bisa ratin tisar Ripi zakari Syarab kena intisar Kalau non-let-non-let non politah adik Masya Allah Syarab ni gak ada orang buat Dia kata gitu-gitu <tuh>, Syarab dia kena intisar Weh hmm, tu dia nak suami dengan hak baru cara aja kena intishab fil zakariha. Hai eh, mak ai. Ah tu dia. Hmm. Kau tidak tadi maknanya, cerah dua tu nak klik dengan suami dulu tahu leh. Ah ha, tu dia dah. Gide lelaki dengan hak mat, tak boleh. Hmm. Ah ha, tak ikut syarak dia. Eh ambil kok mana? Nun ada dia cerita lah hadis nak ada nah. Ha, dia ada dalam hadis syarak dia tu. Ha, tengok lagi syarat dia kena intisa Wa kau nilmuligi dan keadaan mulik tu Mimman yumkinu kinu jima'u pula dah Syarat dan keadaan mulik Maknanya sesuami yang nak memasuk tadi tu Daripada orang yang mungkin oleh jima'u uh. anak ha, daripada orang yang dapat oleh jima'unya uh la tif la kanak-kanak tak boleh lah ah ha, nak jadi suami yang kedua hak yang kata nak apa ni nak jadi halal molat tu hmm, nak jadi halal dengan bekas suami dulu tu syarat dia kena belastu mm apa tu dalam syarat kata tadi Jadi kita tengok di situ. Ayat ha, tengok ha sini tepat je bunyi-bunyi mudah pula dak syarat ni. Qaulu bi ayyulija ha, taswirul isabah lakin ila dhulai sabiqaidah. Ah, bunyi kata memasuk tu tak ada tak ada jadi kaid dia kata tu bukan jadi syarat tadi. Ballau ha, 'alat alaihi. Ah, bah kajian kala tertinggi ia zaujah. Ah, ha, perempuan ada di atas alaihi <tuh> alal mulik wa adqalat hasyafatahu fi farjihaka pawe hah mado juga ha tu tak ada pelat situ walau na iman walaupun ah, yang yang tidur duk jenerah hak datang duk sen sen sen misalnya eh ya tengok benda tu tak apa pula dah kama annahu idza aulaja kapa walau na imatan tengok balau kana nana imain wang talaba ahadu huma adal akhari wa daqalat zakarhu fi barjih kenapa juga weh pakak kuduk jenero kedua-dua tu mun duk jenero aku duk jenero pas balik isam balik betul molek seruh gi ha kena caulah nisanya ada diuk ko ada syarat ada syarat dan mun duk apa jaga ni ha jak tengok tempat mudah mudah gi ha ha inilah hukum syarat ni kena kita berang Allah sungguh kepada dia kata tak alih allai. alih ha. so, tu. Kan dia panya lah ni, dia patuh pada agama lah. dak? Abad di kita kenerti dia. Ha ni terpaksa lah kita kena tahu kagalan hukum Allah Taala. Ha tengok nah. Hmm mado lagu tu eh. ha. dia kata balla wa na iman yatidu qulubun qalaba aduma alal akhir wa da qala zakaruk wa kafa dia. yustaratu qasdum <tuh> min huma Wala min ahdimah hmm. Wa qawluhu hasyafatahu ah, Masuk hasyafatahu Kata-kata ni Ay walau ka'na alihah ha'ilun Walau ku bukuh Halipun tak ada apa Kata dia Haa Ka'an ka lafwa alihah kirqatan Walau bila inza. Kata ni agak sikit lagi Kalau tu cara nak keluar mani ke Hak tu wala puh tak keluar mani Haa Situ tak ada mesti Hmm Takut dia ada dia Wala Haa Hak ni kata tak ada keluar mani lagi Hak oh, ni kata oh, keluar. Hak oh, ni kata tak ada keluar maning. Tak jadi. Ha, takut hidup balas situ. Ha, tak, tak ada syarat situ. Ha, ini lagu ni puluh tahu belakang ni. Eh? Puluh tahu belakang. Dia terkepik masalah. Dia kena tanya. Ha, tanya kita kena rayak. Kalau tidak nyanyalah dia dua tu. Dia nak klik. Nak klik tak kena cara. Tak boleh. Nikah tak sah. Ha, itu masalah. Kita ha, tahu syarat ni. Ini berlaku banyak sangat. Kerana orang-orang semudah -orang cerah. Tak sikit cerah. Ha, apa pandai cerah tak lama nak klik ah ha, bompet ha, klik ah okay, klik cerah pula dah ha ni dah ingat ni kita kalau lelaki ni zaman muda nah ha, ha, lagi pula sarak tidak galakkan kepada cerai hmm kena guna banyak lah, tak lelaki ni bujur jadi jahat nah jahat itu datang dari kita soba ha, tak ada panggil berallah tak ada panggil berallah lagu tu nah ha, cerai cerai cerai semua cerai dia tu aku tak tahu gitu Ha, ah, motor dia datang apa bergalah Ini orang panggil jatah sungguh. Tak mudah gaduh ada. Ni kau, abai oh, lah dah. Tak baik, ha, tak baik. Ha, lepas tu kau lepas tu boleh betai ke? Ha, siap kita dua. Nak ha, gaduh nak kelih. Ha, nak kelih ni bergaduhlah. Inilah dia apabila cerai siapa tiga kali dia dua tu jadi bain kubrak. Orang panggil putus dalam suami isteri putus tu secara besar. Putus secara besar. Pasal besar nak klik tak boleh. Sehingga kena ada cukup lima syarat baru boleh klik semula. Itu ha, dia syarat yang pertama dia berkahwin dengan suami baru. Itu ha, kena dia lepah daripada suami yang cerai itu. Lepas tu dia berkahwin dengan suami ha, baru kemudian berlaku setubuh dengan suami yang baru ah ha, tu dak sebut syarat-syarat dia tu bau dia ketiga yang keempatnya wa و... warabi'u syaratnya keempat bainunatuha minhu ayru ghairi syaratnya dia kena putuhnya daripada yang lain itu nah apabila no? suami yang kedua tu cerai Ha, lepas ada ciral Lepas edah Tak ada klik baik tak. Lepas ciral Lepas edah Sama dia ciral satu Yang sapa lepas edah Ataupun dia ciral tiga selalu Itu ha, dia dah dia panggil Bainuna <tuh> tuha minhu Wal khamisu syarak yang kelima Kena Inkidah u'iddatihah minhu <tuh> <tuh> <tuh> Kena lepas edahnya Nya zaujah tu Minhu Minal ghairi Lepas edah Dengan suami yang kedua Barulah boleh klik Dengan bekas suami dulu Haa Ni semua orang banyak ulama dak kiranya kutip mari daripada hadis ha, apa tu dia kilah ulama di sini nak dak filah ha ni setengah raduk cela dak ada ada raduk cela sini dia panggil masalah orang Melayu panggil Cina buta ya dalam mazhab kita Syafi'i in, saat itu eh uh, mazhab Syafi'i kita Pabila apabila dia cerai faedah dengan suami yang pertama nak nak apa nak suami dengan suami yang kedua tu mazhab kita Syafi'i luah tu ni wahana sama ada suami yang kedua Yang Yang nak tu Yang kosak nak menghalak Antara suami dulu pun Tak apa Masa kita siapa Misalnya Zaid dia cerah Isteri dia tiga kali Lepas tu lepas edap, Bila dia nak kelek Nak nikah tak boleh Kayak dia baik kau Lalu tu Si bekas suami Cari satu orang Sayang kau berapa Weh Kita mau ambil bekas minit ku Nikah nyamuk Aku dah nak kelek ha Banyak lah tu Ha, jadi pun sangkut pasti dia kuasa untuk nak menghalalkan antara isteri ni bekas dengan bekas suami dulu. dia kuasa gitu apa tak apa masak syafi'i kita. Ha, ah lain tak boleh haram. Ah tu ada kata apa ni? Uh, ada dalam hadis dekat kata seolah-olah ambil bapak kambing teh dipanggil upah bapak kambing adakah satu mazhab Hanafi apa? Ah ha, tu dia dan di atas mazhab Malik Manja Syafi'i kita sama ada suami yang kedua tu dia qosaq nak menghalang ataupun tidak mana boleh sah. Cuma so jangan sebut dalam akad ja. Ya. Dalam akadlah nah. Dalam akad nikah no. ni, wali kata aku mengahwin akad nikau dia sianu andai si kau sembanyak tu semua atas syaratnya apabila mu duduk dah mu kalau boleh akak gitu haram lagi tidak sah. Haram lagi tidak sah ada bakal akad seperti biasa kata wali aku mengkauai dia dia kata kepada si khalid aku mengkauai akad dikau si fatimah binti sianu ha dengan isi kahwinnya sebanyak tersebut ha ni aku timakan nikahnya cukup sah ada apa jadi isteri khalidlah ha, jadi isteri khalid ha berlaku semua ha sebut tadi ha lepas tu khalid cerah ha baru berlaku ikut dia nak, dud, ha, nak buat apa-apa hari kat dialah tu isteri dia tapi dia nak cirah al-Fadli dia cirah. Jiwa qasa hati dia dia nak menghala antara zait dengan isteri ni. Ah ha. maka hukum lama sa sepe tak ada apa. Ni pain masalah khilafiyah ni. Ah ha. setengah orang ada tok kata ke tahli jinung buta gapo. Jangan katalah tu kecek dalam bentuk khilafiyah tak apa. Ah ha. masalah khilaf masalah ni gini, tak apa. Kali itu uh, Hak kata dalam hadis kata la'anallahu almuhallila walmuhallalalahu ah ha, tu masalah imam demi menamik hadis tu kata tak boleh Cina buta kerana Allah taala nak akan orang muhallil ha, muhallil juga orang panggil kata orang panggil sangkut jadi Cina buta tu muhallil walmuhallalalahu muhallalalah Muhallala tu siapa suami dulu misalnya zaid kan ni cerita isteri tiga zaid panggil muhallalalah Batu isteri dia pergi kahwin dengan siapa? Dia kahwin dengan Qalid. Qalid itulah nak menghalalkan antara Zaid dengan bekas isteri tu. Ah tu panggil muhallil. Dalam hadis kata Allah laknat muhallid dan muhallalalah. Ah ni Zuihad ni tak boleh ni. Ah ha, mazhab Syafi'i kita tanggung, ah ha, ditanggung di atas apa tu? Tanggung di atas syarat dalam daripada akad nikah. Ah sabik apa tengok lah sia sikit dia. Dalam sia kata Qauluhu wa qauluhu tazwijan sahihan. Ay, li'annahu ta'ala an laqal hil la bin Kerana tuha ta'alik dalam ayat ini bukan? Fala ta'hillu lahu min ba'du. Hatta tankiha zawjan ghairahu. Wa mai hatta. Hatta lil ghaya. Saya kata tak halalah ia perempuan apabila suami cikirah kali yang tiga. Tak halalah ia. Bukan tak halalah abadhan orang percaya tiga, tiga kali tak halal berkaitan tak halal selama lama tak halal tu ada gayah dia ada taklid digantung dengan hatta tanki hadzawjan ghayruhu tengok berkahwin perkawinkan suami lain ha, bila dia berkahwin dengan suami lain hak kata tak halal jadi halal kelilah ah ha, tu Tuhan taklid ingat taklidkan halal bin nikah hatta tanki hadzawjan ghayruhu wa huwa inna ma yatana wal nikahus sahih ah ha, inna ma yatana walu nikah sahiha dan iaitu itulah mencapai ia akan nikah yang sah ha dia kena nikah yang sah ha kena ada wali ha nah saksi ha nah um wa kharaja wa kharaja bitazwij malawuti'at bimilki al-yamin tadi atau bisyubhah tadi Wahoraja bis sahih nak keluar pula dengan nikah yang yang sah keluar oleh atas wujud fasidu tu kawin hanya pasti kawin tak sah tak ada. Kmalah, contohnya kawin tak sah. Kmalah syurita ala zodit tani fi sulbil akdi. Ah, seperti bahawa kalau dijanji di atas suami yang kedua si Zaid itu kata ke khalik khalik. Ah ha, aku ni isteri aku tiga kali. Ah ha, sekarang aku dah dengan dia aku nak aku nak terlibat tak leh dengan dia aku tiga kali dah. Ah ha, apa tu? Ah ha, sanggup dak nak nak ambil ah ha, bekas aku jadi isteri misalnya. Makanya dia sanggup tak apa dia nak misalnya. Apa ha, tu janji? Ha, ha. Nah, kalau dijanjikan atas suami yang kedua fi sulbil aqdi. Janji di dalam akad. Fi sulbil aqdi. Janji di dalam akad. Karena janji di dalam akad. Ha ni kata dalam akad tu, akum kawin akadikau si wali nang kata akum kawin atau buwak ke wali. Kum kawin akadikau, qali akum kawin akadikau ke si Fatimah. Ha si anu, binti Sianung pasal dengan isi kawin sebanyak tersebut. Apabila muwati dia, mu kena cerah. Ha gi duk janji situ. Anahu idza wati'a, ha taluqo atau pun talaqo. Apabila wati' tolaklah ia atawa aw qala nikaha bainahuma apabila watik tak jadi nikah ha jadi janji belah tubuh dalam akad itu panggil nikah yang pasti fa inna hadzal maka bahawa janji yang itu yufsidu nikaha merusak ya akan nikah nikah tak sahnya suami yang kedua dengan itu balaya sihud tahlilu maka tak sah oleh tahlil menghalalkan tak jadi halal yang suami dulu wa ala hadzalah dan di atas inilah ha, di atas tajwid fasihnya ataupun ala hadza syart fisul bil aqdin inilah yu'malu qawluhu ditanggungkan sebenarnya nabi ini hadis nabi sebedar sallallahu alaihi wasallam la anallahu al muhallila wal muhallala lahu hadis ini tanggung sedek telah la'na oleh Allah akan muhallil ha, Dalam misal kita saat nikah kita ha, Suami nak sanggup jadi suami yang kedua Itu panggil muhallil Wal muhallala, lahu. muhallala lah. Suami dulu bekas suami dulu Allah nak nak tu dua-dua tu ha, Hadis ni ditanggup atas Masalah itu Masalah mana? Masalah akak nikah Ada janji dalam akak nikah Bila setubuh Naja jadi tertolak isteri Ataupun bila setubuh, maka putus nikah. Haa, lagu tu kepada nikah yang pasih, yang tak sah. Haa, bila nikah fasik tak sah, lagi harai pula tu. Tak jadi halal dengan suami, bekas suami dulu. Hadis ni tanggung situ. Bihilafi ma'alau tawak. Bihilafi ma'alau. Haa. Dia ya, tulis adawak. Nah, Zuhi juga Muafakat oleh kedua-dua Nak tawa ta'ah ha? Bersalah Kalau muafakat oleh kedua-dua Ala zalika Qabla al-aqdi Haa Pakat oleh kedua-dua atas demikian Haa Qabla al-aqdi Sebelum akat Haa ni orang kita ni zag yo yak ya, kolee ya, kolee aku ngapati muh tiga tiga dah sekarang lepas dah dah dia dengan aku do biasa nak kelik apa aku nak tak ah ha, mu nak sanggup dak ah ha, berkahwin dengan dia ah ha, tak apo dia sanggup boleh ah ha, lepas tu ah ha, tapi apabila ha, mu duduk dengan dia dah tu dah ha, ha, melepaslah dia aku nak pulak ni ah ha, misalnya tu kecek luar panggil ha dia panggil lautawatoa pa dalam muafakat oleh kedua ah, muhali dengan muhalala lah. ala zalika yaitu demikir iaitu al-akdi sebelum akad lagi lepas tu summa summa akadu min ghairi syartin eh wadah kata masa ni wadah ha, kalau kita nak baca begini be dewasa musykit kalau gua duo nak baca malau tawatu ha dia tu azuhimna malau tawatu ada wa selagi deh wa betul dengan hamzah tu so patu wa satu lagi wudhu' mi jamak bersalahai kelakuan masalah lautawatu kalam wafakat oleh mereka itu ha tu mereka itu itu Kelib pada mana Buka suami dulu ha, Zawiyah sani Zawiyah kedua Termasuk wali ha, Bersetuju muafakat oleh mereka itu Ala zalika ha, na, Ala zalika Zalika syar Qabilan akdi sebelum pada akad Belum pada akad nikah Dia berkecap kira lah Kadang-kadang ha, dia pergi tiga dah nah. Suma'a so, qadu ha, Kamal dia akadlah mereka itu ha tu de min ghairi syartain daripada syarat gapo dalam akad tu akad biasa aku mengawin akan dikau sianung binti sianu dengan isikawin sebanyak tersebut Kau ni kata aku terima kan nikahnya pada saksi ulat dua orang dak dengak ha tu min ghairi syartain tak ada janji apo dalam akad tu nikah itu sah ha tetapi dia panggil ha, makruh Kullu syartin darat tasrihu bihi Tiap-tiap syarat Yang mendarak oleh uh, Tasrih dengannya Kuriha idmaruhu dimakruh Dimakruhkan Mesbunyikannya Itu dia Bila nikah sudah ada Suami yang kedua duduk dengan isteri Dia lah Panggil isteri dia lah Walaupun dia kosak di hati dia Nak menghalakan Dia ni dengan bekas suami dulu Dia panggil Kuriha idmaruhu Itu Mazhab kita syafi'i Jangan dia celolah. Ah ha, dia orang lain dia celok. Ah ha, dia tak tuju tahlil dia kata macam-macam jangek, wayak pilah tak ko. Tidak dia panggil tak jujur dalam wayak. Pilah ulama muktabar nak no Imam Syafi'i kita main kopais-kopais ni sedak sakal. Ha, ada itu kan Ah ha, nak no wayak at ni masalah pilah. Masa itu Syafi'iyyah. Ah ha, nah dia panggil timur kata masalah tahlil, tahlil. Orang okay, kita Melayu panggil masalah Cina buta. Ah ha, Cina buta. Nah, inilah kita duduk meski dia tanya cina buta apa? ada satu orang cerita kata tadi masuk kok tok Podi dulu tu Ya apabila seorang dua orang kelas kelamin ni aa, bercerai apa yang nak klik ha, hukum tak boleh nak klik dua ni Faham, lepas dah dah lepas dah dah ha, nak klik baik tak boleh dengan hmm. cara rojak tak boleh dah lepas dah dengan cara nak nikah baru apa tak boleh pasal mu baik ku beramu cerai tiga mana-mana dia nak klik ha, di sini kata tengah tok kodi tu panggil tanya orang tu Tanya siapa kata nak sanggup kahwin dengan perempuan ni Pada seorang Cina ha, Seorang Cina ya bahasa Cina Tapi Islam ya ha, Islam bahasa Cina Seorang Cina tu mata dia tu buta Dia sanggup ha. Dia sanggup nak kahwin dengan perempuan tu ha, Tukadim -tuk pun nikah? Ha, Mereka wali dia Tukadim wali am Dia panggil wali am Tukadim -tuk -tuk menikah ha. Ha, Perempuan ni dengan si Cina yang buta itu Cina Islam lah ha, Menikah duduk dengan Cina tu apa Cina tu pakat patut dia cerah apabila lepas dah nikah ha kata buat Cina buta tu asal ah ada kata berlaku sebelah balik haa, Kota Jauh main dulu haa, Jadi ada tiba satu oranglah bila dom seekir kata eh kelimah Cina buta mai ikut mano eh sedangkan tak ada kena mengena dengan kelimah Arab Pak ni tahlil tahlil mano suami yang kedua ni lah sebagai suami yang menghalalkan uh, perempuan ni dengan bekas suami dulu tu yang panggil tahlil dah tadi duduk kata Cina buta tu tak payah, tu duk mana mari bila dah mesege kita ada seorang tua wow, mari cerita ah ha, dia kata hidup sekini boleh royak cerita ah ha, zaman tu odi dulu masa raja dulu ha ya, ya? oh gitu ya sa Cina tu sangkut ah huh? Hmm, Tengok waktu pun nikahlah perempuan ni dengan Cina tu ha, Paduk dengan Cina tu Cina tu cerah Cina tu dia mata buta ha, Buat cerah Halah kelip dengan bekas suami lepas Dah nikah kelip dengan bekas suami dulu Itu panggil buat Cina buta ha, Daripada situ masih huru Pada orang Melayu Cina buta panggil ha, Itulah dia antara dia. Hukur dia ini dia ni. Kan? Hmm. <tuh> Habis ada perstengah mazhab. Kalau kosa nak menghala, haram tak jadi hala dua tu. Ah, habis panjalah. Ha, kalau kita tengok di tafsir tentang ayat tadi, wa intallakha min badu, wala tahillulahu hatta tanqihah zaujan gairahu. Ayat tu panjang sekali tu. Dalam tafsir kitab sabda panjang ada kajak situ. Ha, Cukuplah selesai kita Daripada bab bicarakan Apa tu? Bicarakan rajah Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa